Rugăciune pentru taina și porunca cuvântului. Doamne Iisuse Hristoase toate știutorului, te iubim, te săvim și îți mulțumim, fiindcă toate prorocirile despre tine ai împlinit. Nașterea ta prin sfânta pecioară și prin Duhul Sfânt s-a săvârșit, pentru că, dintr-un început din zilele veșniciei, tot drumul tău a fost spus, și știut. De aceea, în Betleem, în peșteră, ți-ai născut, în Egipt ai fugit de Irod și ai stătut, în Nazaret, ca să fii Nazareu, ai petrecut, în Galileea, lumina ta pentru neamuri ai făcut, în Iudeea, minunile tale le-ai început, tainele și poruncile Tatălui Ceresc le-ai împlinit, pentru că este fericit cel ce păzește cuvintele prorociei acestei cărți. De aceea, când ucenicilor le-ai vorbit, nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel și cele prorocite le-ai săvârșit. În templul din Ierusalim ai venit, frigoana, loviturile și răstignirea ai pătimit.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 Trestie strivită nu va frânge și feștilă fumegândă nu va stinge până când nu va scoate spre biruință judecata și în numele lui vor nădăjdui neamurile. Prin tine toate ni s-au descoperit. De aceea Iuda pe 30 de arginti te-a vândut, pentru că mașa ta sorții au tras și... Cei care au văzut, au căzut.